Василь відповідає, «Рожеві поля, твоє личко рожеве, Шовкова трава, твоя руса коса, Медові річки, твої милі губки, Тернові садки, твої карі очі». Оленка сіла і задумалась. Далі стала гірко плакати, «Боже мій милий, як я каюсь тепер, Маю батька, як сокола, і кинула його». Мала матір, як жай воронка, та й залишила її. Боже мій, якого лиха я наробила. Хто вишиватиме сорочки? Хто піде до криниці по воду? Хто вимете хату, коли їхня дочка пішла так далеко від них? Садовлять молоду оленку на віз. Мати оленки слідом іде, зятечку мій. Я віддам тобі коня вороного, верни мені мою дочку в дівочому вінку. Я тобі дам другого коня, верни мені мою дочку вдягнену, як вона була у сріблі. Я тобі дам зятечку коня та золоте сідельце, верни мені мою дочку дівчиною. Я не хочу коня вороного, бо ж Оленка буде й у мене ходити в сріблі. Не хочу я й коня з золотим сідельцем, Бо краля дівчина Оленка тепер моя. Пісні, що їх співають свахи, дуже точно трактують сюжет. На запитання молодої, куди везете мене, Що хочете зробити зі мною, вони відповідають Руба. Ми веземо тебе на тік. Натік разом з Парубком, бравим молодцем. Переїжджаючи повз церкву, молода зіскакує з воза і біжить до церкви. Там вона вишукує в стіні яку-небудь щілинку і кидає туди дрібну грошину. В українців, що були масами переселені до Саратовської губернії, молодий цілує церковний замок. Для чого? Про це ми скажемо далі. Розділ 9. Молоді в хаті молодого, Хатнє в вогнище, В коморі. Перестороги Українські весільні пісні, Епіталамес. Розуття молодого. Весільна вечеря. Урочистість постелі оголошення дівоцтва. докази, посольство до матері молодої. А в той час, як молоду виряджають з її хати та поїзд рушає в дорогу, а в хаті молодого роблять приготування до прийому молодих – жданки. Мати молодого скликає сусідів. Усі сідають за стіл, їдять, п'ють та співають, чекаючи на прибуття поїзду. Топи мати піч трохи пізніше. Чекає на сина, що привезе хорошу невістку, оздоблену вінком з рути. Гей, ви, півні, не співайте зарані, співайте пізніше, бо наш староста їде зі Львова. Грицько спати йде в садочок. А з ним і Маруся Несе вишні та черешні Яблуко в подушку. Ведеш пачок свою жінку, Завів у коноплю. Бідна жінко, Мати мам злидні. Будуть діти, Буде двоє, три, чотири, шість, сім, Усіх десять. Треба йти до попа, Питати, як звати. Грицько і стецько, Гаврило та Данило, Іван та Степан, Денис та Фетис, усіх дев'ять Коли з'являється молода, починають співати «До нас, до нас, у нас весело і гучно, у нас вітер мете хату, сонце хліб нам пече, сама вода лється в бочку, бо такі у нас звичаї!» Примітка на Волині молода мусить перейти через вогонь перед тим, як вона йде до церкви. Але цей обряд має інше значення. Це роблять з метою дізнатись, чи заховала вона дівоцтво.